Підеш на піл, садиш хвоста, оце твій хвіст, і смикни його ззаду за сорочку. Не тягни, так скажеться Хведот. Отож, садиш хвоста в ту он і приказуй, ловись, рибко, велика і мала, і так наловиш. Хведот нарешті зрозумів, і гра починається. Коли Хведот йде до ополонки, стромляє у неї хвіст та сидить і покрехкує. Володько митю лізе під стіл, і бере за сорочку. «Вовись, випко, велика і мава!» – шепеляє Хведот. А Володько починає знизу тягнути за ворочок. Хведот худко це помічає і починає пручатися та хоче встати. Але Володько тягне сорочку додолу так, що Хведот змушений сісти на полу і починає кричати. Володько ж на швидку підв'язує до сорочки якесь поліну ожог і сам вилазить на піл. Тягни, тягни. Це ж рибка вчепилась, гукає на Хведота. Прив'язаний Хведот не хоче вірити, що то риба, і верещить на всю губу. Гру розв'язує мати, яка вбігає з налигачем, потягне через плечі володька, визволить Хведота, насварить на обох і йде знову геть. А володько, виплакавшись, починає Ну, чекай, більше з тобою не буду гратись. Там у касті, як вовкові примерз хвіст, то він нічого, а ти дурний ревеш. І різниця між казкою та дійсністю та, що в касті, коли вовк примерз, прибігають мужики і починають його бити, аж поки бідолашному не одірветься хвіст. А тут навпаки, дістанеться не вовкові, а лисові. І так минають дні, тижні, кожен день приносить нові Володькові вигадки, кожний день приходиться діставати прочухани. Ростуть діти одинокі, замкнуті в чотирьох стінах брудної півтемної хати. Ростуть далеко від людей, нелюдяні, соромливі. Зате не знають вони ні лайок поганих, ні божби. Володько ні за що не може виговорити їй Богу. Хай би йому не знаю, що давав, не сказав би. Коли ж дістане материнні чоботи, іде куди-небудь. До побережника в ліс або до мельника. Буває так, що прийде кудись увесь мерзлий, стане коло порога, а день добрий, чи по майбі соромиться сказати. Стоїть так і мовчить. «Чого ж ти прийшов?» питають. Володько паленіє від сорому. Він і сам не знає, чого він прийшов. От прийшов, та й уже. А з нього починають сміятися, його не розуміють, його вважають за великого дурня. Це все добре, Володько розуміє, але мовчить. «Чого ж ти прийшов?» «Що тобі, язика заціпило, що мовчиш?» «Так», – здобувається нарешті він. А коли хтось, що його не знає, запитає «А чий ти?», він відповідає «Нічий». І всі регочуть. «А як ти звесься?» «Ніяк», – знову регочуть. «Як же то так? Нічий, ніяк? Що ж ти, з неба впав?» І доведуть його до того, що він мало не плаче. Тоді, нічого не сказавши, швидше насуває шапку і драла. За ним усі регочуть. Дуже не любить, коли на нього звертають увагу. Слухає дідьків у млині так довго, поки його не зауважить. А тільки зауважить, миттю втікає. Це найлегший спосіб позбутися тих осоружних запитів. А що? А чей? І яке їм діло? Я ж їх не питаю, думає малий. Але чудово розуміє, як виглядав він у таких випадках. Він розуміє, страждає від цього, заздростить тим, що можуть говорити і поводити скрізь, не соромлячись. Заздростить тим, що мають добрі, доміри, одяги, маленькі, свої власні чоботи. Заздростить тим, що можуть кожен день йти на двір, робити там, що хочуть, бігати, верещати, битися. Він усім заздростить. Але що то значить? Він знає, що для нього світ маленький – він має порваного бухварця, якого вивчив на пам'ять. Має дощечку, образок, олівець, жмут пописаного паперу, кілька невибагливих цяцьок, шматок простору в хаті, де скрізь тільки не руш, посить, не гарчуй, не займай, розіб'єш, порвеш. І скрізь що не візьме, куди не кинься, все заборонено, все не можна. А власне чому? Чому йому все забороняють? Чому він мусить вічно коптіти в тій хаті? Хоч би песика впустили коли? Так ні, поганий, блохи розносить. І непоганий він, і не розносить бліх. Скільки вже він у них, а Володько не бачив ні одної блохи.